Bai, bi alderdi izango nukenik ez, batetik interes politikoa, gu ez gaudelako sartuta Espainiko federazioan, hori ez dute oso ondo eramaten, eta besta leti baita ere, beha guzte dute rekaudazioa begira ekonomikoki, gure lizentzien kopuruaken arabera eta ez dute diruri jasotzen. Gu kadetetatik gora dauzko lizentzik, eta kadetetatik gora iruban inguru hortan irudiko bera, euskadiko autonomin. Gio aparte nafarrak eta parte iparraldekoa iparraldekoak, karo, noski. Hor interes ekonomiko bat ere bada, noski maderilek? Haundia, haundia, noski, kopuro haundia da, hor e, porcentaje bat kohoratzen hasi izko bat, dinu mordosko bat suposatzen du, eta hor bueno, hor horaztua daukate bai. Orduan, horiak ba, ere mina egiten diote. Eta Federazio, Espainiko federazion asamblea da gehiena, boto gehiena frontenisekin dauka. E, Behaiek pilota Espainian zehar praktikamente ez du ez oso gutxi. Ez dago. Eta hor dut, ba, behak fronteniseko tema horrekin, behak or, montatuta dauka txiringito bat. Goita sortzi bat urte damakina hor, dirum ordo bat idabaziz. Eta nahi duen bezala biziz, eh, errege bat bezala. Eta beste batzuk hemen gabiltzen alde, pelotan alde, ba, musutruk, eh, zarko gratu gabe. Ba, horrela bilibar dutak, gainetik olako personai batek etortzea honea, esatea zer egin behar dugun da lola egin behar dugun, ba, ez dugun artzen ez da gutxi horik era.